Не призначена для людей Бо якби вона була для них призначена То не було б так нестерпно важко на ній перебувати Тільки час від часу поправляєш і свого сімейного Постампутованого раю, дмухаючи на пальці Так ніби у них зайшли зашпори Тільки час від часу Ви мене правильно зрозумійте Я ні на що не зазіхаю Просто так буде легше вирватися звідси І швидше так, пане Філ, мабуть, ви маєте рацію, правда, це трохи несподівано для мене. Вийти заміж не кохаючи великий гріх, казала іспанська письменниця Анна Марія Матуте в устами простої селянської жінки. Щоправда, тут не йдеться про жодне заміжжя. Ці та інші фрази проскакували крізь її свідомість, як іскри між обірваними проводами у дощ. Все життя несподіванка, для мене моя поява тут теж несподіванка, але я дуже любив хема. Навіть не знала, що його теж так називали, як Хемінгуея, а може саме тому називали так. Не хотіла питати, що саме писав йому Хемера і чого приїхав перше поставити пам'ятник чи забрати її. Все виглядало на якусь угоду, може навіть принизливу. Але що було життя як несуцільне приниження, де кожен день підписувала якусь угоду? На всі торги з життям спізнилася. Мистецтво довге, Життя коротке. І якщо вона комусь потрібна, то хтось автоматично потрібен їй. Все, що втікає від тебе, воно не твоє. Воно тобі не потрібне. Твоє ніколи не покине, вчили стародавні мудреці. Маруся стояла в одвірках, тримаючи ляльку Парасю у зібраній штапельній спідниці, котру пошила сама, як і решту строю, надивившись на телевізійні вибрики високих подіумів, і вже була готовою модельєркою. У перший день по зарплатні Тамара завжди купувала дві речі – дешеві тканини для Марусі і каву, все решта як вийде. І ця Марусечка мала залишитися тут сама? Хіба посміє піднятися над грошовими мішками і панськими дітьми, номенклатурними дружинами і начальницькими підложницями, зрештою над поодинокими щасливцями, які не віддадуть нічого за так? Може, десь і є люди, виповнені добром, але вони не для тебе, не біля тебе, бо ти одна, одна давно, одна взагалі. І крім крихти Марусі, нікого у тебе нема, хіба що незнайомий чоловік, якого ти вперше бачиш, який називався Теофілом». Уже кілька днів вона знімала фільм, знімала у своїй уяві, твердо знаючи, що у цій країні вже нічого знімати не буде, ніколи. Величезні ліси, сповнені пташиного щебету – Через ті хащі, високе папороття, мокре соковите листя і запахи незвичного квіття, іде їх двоє, він і вона, ті перші, з яких усе почалося. Тоді трапилася помилка, вони прийшли не на ту землю. Цей ілюзорний рай, сад Едем, вичікував довго і терпеливо, аби їх стало більше, аби вже нікуди було вертатися, аби от той човен, яким припливли, чи той... Зореліт, яким залетіли, згнив, розсипався, перетлів. Тоді все, пастка замкнеться і вони залишаться. І розпочнеться експеримент. Експеримент когось, хто присутній в цьому зелі і теплій деревині, у цій водії, в цьому квітті, у тілах звірів, лісового гаддя, у рухах блискавок і байдужості морозів, у ревищі грози й мерехтінні зір, в усій оцій омані, виставі, хто з ким спланованій і керованій, при якій той хтось не має ані душі, ані милосердя. Далена, що розпочиналася від пустирища за вікном, заворушилася, як повітря над розгорячилим асфальтом, так ніби у неї виросли прозорі, непомітні на перший позір щупальця, і заворушилися, владно-владно. І вона замить, уже вступивши в інше буття, стояла біля дзеркала, в'язала хвостик, одягала білу блузочку і хамелеончики, робила із себе бібліотекарку. І це самовизначення якоїсь теплою хвилею залило її, ніби навернуло часи читальних залів, де було їй добре. З ними треба було і лишатися, а тепер усе пізно, крім одного, звідси. За вікном бігли перелякані кукурудзи, розхристані дерева, так ніби ловили обшмульгані поруччя швидкого поїзда, хотівши затримати. Займався урочисто церковний літній ранок, котрий обіцяв тепло, навіть спеку, розгладивши обличчя старих і зробивши їхнє очікування нестрашним, спокійним, пронизливо смиренним.